Розділ третій Кенно. Любий Скотті, стара книжкова крамничка, тепер бар. Можеш повірити в таку нісенітницю? Цікаво, що вони зробили з диваном, на якому ми щонеділі сиділи. Чесне слово, все це місто ніби велика монополія, а коли ти помер, хтось забрав дошку і поскидав з неї всі фішки. Нічого знайомого не лишилося, все якесь чуже. Я останні пару годин блукала центром, роздивлялася все. Вже йшла в продуктовий, коли помітила лавку, на якій ми колись їли морозивко. Та сіла на ній, поспостерігала за людьми, Тут усі здаються такими безтурботними. Люди просто ходять собі так, наче світ у них не перевернувся, наче в них немає відчуття, що їхні ноги зараз відірвуться від асфальту і вони впадуть прямо в небо. Просто собі живуть секунда за секундою і навіть не помічають мам, які ходять тут без своїх доньок. Мені, мабуть, не варто було б сидіти в барі, особливо в перший же вечір. Не те, щоби я бухаю, та жахлива ніч виняток. Але найменше за все на світі мені хотілося б, щоб твої батьки дізналися, що я спершу пішла не до них, а в бар. Але я думала, що тут досі книжкова крамничка, а в них зазвичай є кава. Я була страшенно розчарована, коли зайшла сюди. День був довгий, спочатку автобус, потім таксі. Мені б трохи більше кофеїну, ніж міститься в дієтичній газованці. Може в барі теж варять каву? Я ще не питала». «Мабуть, не варто тобі цього розповідати. Обіцяю, ти все зрозумієш до кінця цього листа. Але я одного разу цілувалася з тюремником. Нас спалили, його перевели в іншу будівлю, а я винилася, що в нього проблеми через нас поцілунок. Але він говорив зі мною як з людиною, а не з номером. Він мені не подобався, але я знала, що подобаюсь йому. Тож, коли він нахилився мене поцілувати, я відповіла». «Це я так сказала йому дякую. Гадаю, він це знав і був не проти. Вже минуло два роки відтоді, як мене торкався ти. Тож коли він притиснув мене до стіни і схопив за талію, я думала, що відчую більше. Сумно, але ні. Я тобі це розповідаю, тому що його поцілунки були на смак, як кава». Але краще за ту, яку подають ув'язненим. Той поцілунок був наче дорога кава зі Старбаксу за 8 доларів, з карамелю, з вершками і вишнею. От тому я його й цілувала. Не тому, що мені подобалося цілуватися, чи сам чоловік, чи дотик його руки на моїй талії. Просто я скучила за дорогою кавою додатковими смаками. І за тобою. Я скучила за кавою і тобою. З любов'ю, Кенна. «Повторити?» – питає бармен. Його татуювання частково ховаються під рукавом футболки. Футболка темно-фіолетового кольору. Такий не часто бачиш у в'язниці. Я про це ніколи не думала, доки не потрапила туди, але у в'язниці справді все сіро і похмуро. Через деякий час починаєш забувати, які дерева восени. «У вас є кава?» – питаю. «Звісно. Цукор? Вершки?» «У вас є карамель і збиті вершки?» Він накидує ганчірку на плече. «А то?» «Соєве, знежирене, мигдальне чи цільне молоко?» «Цільне». Бармен сміється. Та я жартую, це ж бар. У нас є чайне кави, звареної 4 години тому. Можу вам додати цукор, вершки і те інше або нічого. Кольор його футболки і те, як ефектно вона підкреслює колір його шкіри, більше мені не подобаються». Мудак, та мені байдуже, бурчу я. Бармен іде наливати мені каву, як у в'язниці. Я спостерігаю, як він бере чайник, підіймає до носа, нюхає, кривиться, виливає каву в раковину, вмикає воду, тим часом наливає якомусь ще щекелих пива, тим часом ставить варити повну каву, тим часом розраховує когось з усмішкою, не надто широкою, саме такою, як треба. Ніколи не бачила, щоб людина отак швидко і плавно рухалася. У нього наче сім рук і троє мізків, і все працює одночасно. Спостерігати за людиною, яка добре робить свою справу, чарівне відчуття. Я от не знаю, що мені добре вдається. Не знаю, чи є в цьому світі щось таке, що я б робила, а іншим здавалося б, що я взагалі не напружуюся. Є те, що я хочу робити добре. Хочу бути хорошою мамою, майбутнім дітям та головне – доньці, яку я вже привела у цей світ. Хочу дворик, у якому садитиму різні рослинки, і щоб вони квітнули, а не в'янули. Хочу навчитися говорити з людьми так, щоб потім не прагнути забрати назад кожнісіньке слово. Хочу вміти щось відчувати, коли чоловік торкається моєї талії. Хочу вміти жити. Хочу, щоб здавалося, ніби мені, для цього не потрібно додаткових зусиль. Проте, поки що мені вдалося тільки показати, що мені надскладно робити абсолютно все в цьому житті. Кава готова і бармен м'яким кроком несе її мені. Я спостерігаю за ним, поки він наливає каву в чашку, і цього разу справді помічаю деталь за деталлю. Він красунчик із тих, від кого варто триматись подалі дівчині, яка хоче повернути собі опіку над донькою. У нього очі, які дещо бачили в житті, і руки, які, мабуть, не раз стикалися в кулаки і били когось. Волосся в нього м'яке, як усі його рухи. Довгі темні пасма звисають на очі і ворушаться, коли він рухається. Він не торкається волосся, жодного разу цього не робив, поки я тут сиджу. Воно просто лежить собі, але інколи він смикає головою, коротко, м'яко, і волосся вкладається, як потрібно йому. Воно густе, слухняне, у нього хочеться запустити руки. Тепер моя чашка повна кави, але він піднімає палець і каже «Момент». Розвертається, відчиняє міні-холодильник і дістає цільне молоко. Наливає в чашку, ставить молоко назад, відчиняє інший холодильник. «Сюрприз! Збиті вершки!» Тягнеться собі за спину, і в руці в нього з'являється вишенька, яку він обережно кладе на вершки. підсуває чашку до мене і розводить руками так, наче щойно втнув щось магічне. «Карамелі нема», – каже він. «Зробив, що міг». Мабуть, він думає, що щойно приготував пафосний напій для Галі Баловини, яка щодня п'є восьмидоларову каву. Він і гадки не має, як давно я не пила нормальної кави. Навіть у ті місяці, що я жила в тимчасовому житлі. Там усе одно була в'язнична кава для в'язничних дівчат із в'язничним минулим. Я готова розплакатись. Я плачу. Він переключає увагу на когось на іншому кінці стійки. Я роблю ковток, закриваю очі і плачу, бо життя може бути до складним і жорстоким, і я так багато разів хотіла покінчити з ним, але потім ставало щось отаке і нагадувало мені, що щастя не постійний стан, якого ми всі намагаємося досягти, а просто, ну, стан, в який ти потрапляєш час від часу, інколи зовсім не надовго, але досить для того, щоб можна було жити далі».